بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم عاملنا معافاه واشفع لنا يوم تندريش لا يمكنه شكر من سيترضي Pada ini kita masuk kepada satu baju sambungan daripada baju sama kerincaan beberapa bulan daripada Itu yaitu tentu musyus dan musyus dikenalkan kebanyakan tidak mendengar cerita ataupun tidak mendengar harga dan berkhusus berasa dari disebut sebagai derakam Bersyukur atas kerja kasih pada berapa wajah. Tetapi musyuk asalnya berkenaan seruan isteri untuk men mentah, untuk men pada perkara-perkara yang mula sahut yang diminta oleh isterinya. Satu perkataan langsung untuk perempuan dan melidur Bukan pemandangan, ya Bukan memasak yang diminta oleh suami, ya Semua itu tergantung dalam ma'anan nusyus Yang tidak ada hukum khas dalam tukup ayat pahit dan Yang tersatui nusyus seorang perempuan itu Maka hak Kenapa keatasnya hukum? hak dan paham Kalau berlaku perceraian pada musyus itu maka pasti akan berdasarkan hukuman nanti jika dia tidak berhak mendapat nama hak. Selama itu malam ini kita berkumpul khusus dan khusus kepada orang tua membuat atau seri sahaja. Banyak negaranya menyusul ibu istri, tetapi UU Pekeliling Islam mengatakan bahawa menyusul tidak berlaku kepada istri saja, tetapi berlaku juga daripada suami. Jadi suami boleh menyusul, bapa boleh makanya harus suami boleh ataupun pun tidak perlu suami. Kalau suami di situ pun, maka ada hukum-hukum yang berkaitan dengan ini. Jika suami berlaku balik, dikenalkan balik, seperti tidak menaikkan hak isteri dan kebahagiaan dirilah, bagai contohnya. Bermalam atau khatnatukah Atau bercakap atau bertindak kasar Berhadap istri Isteri tidak akan memperingatkan Suaminya terhadap haknya Yang meski dijunaikan Mesti istri memperingatkan Dengan nama Allah Fahadu wa ta'ala Wa asyiduhunna bil-ma'ruf Failta bittumuhunna Mu'ajah Al-Qurusailah Wa yang memperlumni failah dan berkaulah kamu dengan mereka istri-istri kamu itu dengan cara yang baik. Dan kemudian juga kamu merasuki benci kepada mereka disebabkan tingkah laku jangan kamu terburu-buru menceraikannya. Karena boleh jadi kamu benci akan sesuatu sedangkan Allah tidak menjadikan. Pada apa yang menguji itu kebajikan yang banyak untuk kamu hmm. makna ya. dia memanglah mulai berlaku dalam rumah sakrat itu tiba-tiba kepentingan rumah itu berubah kepada kerum ketenangan dan kedamaian rumah sakrat karena berubah menjadi kerum menjadi tidak ilmu dan sebagai Puncannya, ini anda pun puncannya cara sebut dalam dalam periksaan yang diberi jamin suami tak berlaku di kepada isterinya, tak isteri isteri istri itu sebagai satu dolar suami berkasar dengan tidak banyak kaca yang boleh menyakiti suami isteri itu syarat masih hati tersebut dari berlaku dengan dia, jangan Terbuuh, tuh bosan juga kan? Jadi, cara itu last resort. Malah kadang-kadang kita ikut buat tidak apa-apa, jika ada orang sudah jadi lebih banyak. Hadis nabi asalnya tu, ayuh memperhati, salat, jauh jauh tanpa tak menarik ibadat. Maksudnya kan, usulnya seorang istri Dengan tidak ada sebab yang wajar Dengan minta Suami mencari lagi keadaan Maka apa? Dan mereka melangkan nanti Suatu tidak mudah Walaupun terlebih dah boleh cerai Tapi tidak mudah Suatu makan panjang Wahiru pun akhirnya dan dengan asas semua cara asas yang maru maru, catatan kebaikan kepada suami dan kebaikan kepada isteri, maru yang baik. Perbuatan juga yang baik itu kepada tidak baik, ada banyak jalan untuk mengadasi sesuatu maklumat sukar yang tidak baik itu dalam modal daripada pihak suami dan kita ini maka ada hukum-hukum yang tertentu bagi yang beda yang bagian pertama bagi perempuan dia mesti kurang mampu kalau mampu dia menginginkan suaminya dengan dia kurang ini eh. kalau dia baca-baca kalau dia buat macam perlu pokok badan ada Bukak badan apa, ada kakutak badan ini, dia buatan dengan, dia dengar juga Sika dia nangin langsung Tak pula ada penyelamatan, tapi ada Wajibu bernafis mahrum, bertahulah Tanah rumah tangga dengan yang banyak Lakin kasi kumuh pun nak, ya kan Kalau kamu sami, nipu benci, tak jadi sedihmu Kenapa, ya Panasah tentang kamu saya, bukannya kamu tidak suka itu. Bukan yang uji kamu sejak dari, dan uji kamu macam itu, Allah Ta'ala macam dirikan untuk kamu perlu kami langkatkan kebaikan kebaikan yang baik. Allah tidak akan bagi kebaikan maka dia ujiu, uji, uji kesabaran isteri dan keadaan suami ini banyak baik eh, kuatnya asgar tak tahu syaitan boleh khuluk kamu. Wahai antum tahu Mungkin satu benda yang kamu kunci dia hantu tidak tahu dia akan lakukan dia sebenarnya. Ada benda yang kamu nampak sangat baru berlaku kamu tidak tahu ada keburukan di sebaliknya. Allah Subhanahu taala tak, tanam, tak tahu semua. Sebab so, benar kena ambil dulu satu komen. Bila berlaku sesuatu yang tidak elok dalam pembangunan, itu itu adalah ujian. Cuba dan apa yang tak tidak ada kerjanya tidak pun boleh berdoa berluka. Mana mungkin untuk suami isteri ada yang yang berselisih dan tidak. itu sebagai satu ujian. Dan orang tersebut sebut lagi, istri juga anda mengingatkan suaminya dengan sabar-sabar. Nabi-sabar, dari ayat Tuhan. Nabi sebut, Khairukum. Khairukum li ahli. Wa anah khairukum li ahli. Peringat itu. Khairukum sebaik baik suaminya. Sebaik baik kamu adalah ada isteri ada anak bina khairukum beli di ahli ialah yang paling baik dia melayani melayani dan menjaga rumah tangga ahli bahasa pasar Arab Saludin bermakna isteri kalau bahasa, bahasa masyarakat Jangan marat dan permarat dan marat itu mana istri kamu? Terbaca kalau bahasa Arab uh, Saudi kata ada ah ah mana dia istri? Ini ahli saya. Sebab tu hadis mengatakan kalau li ahli ini, ini bahasa Mekah yang terbaik. Ikan angan kamu ialah yang terbaik beranian isterinya dan nabi sebut wana hidupku bila ahli dan saya, nabi kata saya lagi paling baik melayat semua isteri-isteri saya ke-11 orang dalam satu masa dan ada lagi terhadap semua yang takut Allah tak sampai kepada dah bahawa sebuah dengan pastahusul binisya'i khairan nabi sebut lagi maka Berwasiatlah supaya berbuat baik kepada isteri Pastau semua itu minta wasiat. Berwasiat, wasiatlah. Berpesan-pesanlah. Berbapa pesan kepada anak yang mau kawin. Kau kan kena pesan ini anak kaya bohong. Apa pesan apa? Kailah. Buat lain. Jangan mencari masalah. Cakap itu naikkan. Jangan katakan bawa wasiat supaya berbuat baik kepada isteri di sini ada di sini ajaran Islam itu daripada awal ada nasihat jalan tunjuk ajar hukum dan hukum Islam ini bukan sahaja menyebabkan hal ke dunia, sampai ke hal-hal ke akhiratan Kerana kalau kita baik dengan istrinya, kesayang istri kita, kesayang kepada kita Kita bukan sahaja bersama dengan mereka di dunia ini, bersama ke akhirat Seperti dulu, kenapa baik? Biar dua-dua masuk surga, seorang masuk maka, seorang masuk surga, terpisah ketika itu sekita so panjang kita melihatkan hubungan itu memang cukup pendus sampai kepada hari diaman sampai masuk jungle kita masih, kita masih sedikit. Dan tidak kisah dikit. Kita bayangkan kalau masuk jungle walaupun kita telah berumur kita telah tak aktif sangat. lebih lama adalah tujuh puluh tahun, lapan puluh, sembilan puluh tahun kita ni tidak aktif dan kita masuk suruh balang ini mengubah antara apa dibalik kepada muda balik macam lalu kita berkawai semua kita balik semua istri sendiri kita dan jumpa di dalam suruh balik macam berjumpa balik pertama dan teruskan selama-lamanya itu saya katakan itu pasal musuh kena wasiat buatkan kebaikan kepada isteri dan kepada suami. Isteri juga ada datang memberi amaran. Bahasa disebut kepada. Pelestri juga amaran ini tengoklah. I want you. Bila kita faham dia punya message sebenarnya cari jalan. Kan? Itu tidak sama namanya. Tidak semua isteri boleh kata-kata bercakap dengan suami tak ada orang lain ada orang yang sesuai yang sebut sebut cakap memang sama-sama kita perlu berita dalam keadaan yang terdesak terperkan perlu kepada orang perlu kepada orang yang boleh berikan kata-kata kita terbuka, sini terbuka, buka sini dan kenal sebab itu Islam dapat adil nasir atau mau ini lah nasihat atau nasihat adil tapi kena-kenal Jangan guna kataan amaran. Kan? Minta, minta supaya ada pertimbangan apabila kita nak baca al-Qur'an kita ada adaan nah. Macam macam merayu itu ada tempat di amaran, beramaran kepada suami mengenai akibat buruk kejadiannya. Dia mesti nafas halu tentang pelakunya kejadian atau macam mana, dan kejadian kepada isteri. Jadi melupakan dengan sebuah istri saya, kadang-kadang so, istri mengalami me, suami. Kesiaan suami. Jangan suami, sejati kena pukul dengan suami dia. Ok. Mengapa kita bimbang sangat kepada suami ini? Bukan saya kepada suami dalam mesej, agama mesej atau pekerja. bukan perempuan sih, hantar kepada haiwan tak terserah pada khayawan tujangan kuat Zalim kenapa? karena Zalim orang baik kepada orang yang kena Zalim kalau betul dia kena Zalim katakan intaku syahr al-masri karinnaku layi sabainamu wabay nampahi hijabu Adik Sahid, ini takut atau berantakuk? Syarlatan musliom, kejahatan atau kejahatan yang akan berlaku? Daripada orang yang kenal zalim, kalau dia meminta, mohon, Bapa Allah Subhanahu Wa Taala akan dibalaskan kegalimannya Maka apa? Tapi itu ini Lai syafahina huwawet isi Dia tidak ada niti yang menyekat Antara seorang yang kenal Zalim Dan orang yang dia Zalim Jika betul telah Zalim Allah tak Dia terus Orang masih sampai Orang masih sampai makhul Cuma cepat dia tak nampak Jangan dia Pastilah Orang Dia tidak mahu Ini yang saya katakan Yang sangat ditakuti Jika tidak berkesan Masalah tersebut tidaklah dibawa kepada pemerintah. Maknanya baru nasihat. Katakanlah istri jadi tidak lembut, jadi kepada suaminya tak jalan. Tak terpisah. Malah jadi lebih teruk lagi. Apa memanglah terbuka jangan dihadam saja, ya, baru tidak boleh sesajikan dalaman di dalam tidak boleh, maka terpaksa lah bawa ke luar, itu pun kalau tidak ada yang lain bawa ke mana? Dan tempat pengaduan yang baiknya adalah Qadil tapi kena ingat selalu mengatakan Qadil ini dalam istilah, bukan tugas utamanya yang mencerahkan suami istri tugas utamanya kalau syarat haknya Qadil bukan tugas utamanya bila orang-orang tak mengandung pada orang-orang ini, dia terus menjaga ikan Tugas utama pada mana-mana pun, Islah Zantul Baiki. Kena perbaiki. Sampai jalan perbaiki. Selagi boleh repair, repair. Boleh baik-baiki, baik-baiki. setelah, kalau beyond repair. Ada keadaan kekosiden, aku tidak boleh kembali, dapat telipotor dan kotak mobil Semua orang tadi buat apa-apa Tapi saat ini boleh kembali, masuk kembali, lagi boleh kita disuruh Islam, kita kena baik Mereka boleh baik Maka perlu baik Suatu yang disebut jadi pemerintah atau mazni itu untuk dia, istri mendapatkan haknya itu Last Rhinom lain tidak dapat pasti kau dan pasti tidak akan cerai melulu dah dia kena perbaiki <tuh> dan melakukan apa lah, yang banyak tidak kau jumpa aja. ini kerana pasti nanti untuk mengembalikan hmm. hak kepada yang punya hak hanya kalau isteri jadi tidak dapat haknya maka tidak dapat kepada pasti kau akan mengembalikan balik haknya. Hak itu adalah hak al-udah ke, hak moral ke, hak keadilan ke, hak ke, hak keadilan dan sebagainya. Itu hak adalah dia boleh tutup daripada dengan cara yang dia sopan yang baik. Haknya sendiri dan tidak mampu mendapatkan haknya secara sendiri kan. Sebab dia dah cuba dengan cara sendiri kan, tak dapat. Cuba tak dapat Children, maka dia paksa kan. Sebab itu suami kena paham kalau dia... Masa ada masalah tidak ada masalah, justru tidak meminta maaf dia tidak lagi lah. Kadar yang jauh yang yang cukup sombong. Sumbang kalau tidak kita pasti juga akan sampai kepada kawadib besar kepada kawadib panjang cerita masuk agama lagi panjang cerita suatu jalan jalan supaya kita sampai ke sini. Koti mesti mewajibkan suami memberikan hak bila bermalam Setelah dalam kek, okay, bermalam lah segala hak isteri Yang maksudlah tambahan, kepentingan dan sebagainya Dan tidak berlaku saling kepada isteri Itu di atas kekotipan-kotipan koti lah yang betul Kita faham dan koti faham, semua orang faham dan Hati mesti bercinta demikian hukian akan penuhi bahawa memperbaiki sekadar yang buruk, boleh, sehingga kita perbaiki kita perbaiki yang baik dia suami melakukan buruk dia kata berkelakuan buruk dan menyakitkan isteri dengan memukul atau mencela isteri tanpa sebaik Hati mula melahamnya daripada pergatuan sederhana ini paduan kepada Hati Keputih bersama juga, panduan kepada kita Tetapi kepada kawati Kawati menasiahkan kita berjaya daripada orang Tiga contoh kawati itu, tetap tidak Dan dalam hukuman yang kita percaya Dia pasti selesaikan dulu masalah Kalau hak yang kita minta, bagi hak ini Pergiliran kita minta selesaikan diri Dengan kubus-kubus berjaya sahaja Itu panduan itu jika suami lantukannya kembali bagi kita dah sihat dah dia kira ok, itu dia buat semua dalam tadi buruk semua dalam penganiayaan Isteri boleh menuntut agar Aldi menjatuhkan hukuman takzir terhadap suami. So, takzir suatu komponen hukum Islam tetapkan Ada tiga komponen yang besar satu, komponen hudud, dua, komponen kristos, kristos, dan tiga komponen tazir. Kalau hudud itu kejalanan-kejalanan yang sudah tetap hukum ya, dia ada. Kejalanan hidup Allah, ini maksudnya hudu. 40 poten untuk hudu. Dan hansinya sebab ada pekerjaan itu kebentukan syaratan. Ya, uh, Okey itu itu dalam mencuri ni merompak itu termasuk dalam hudud. Pesalah luka bunuh ini bunuh sama dengan nyawa gigi patah di bahagian gigi patah balas dan bagai itu dia pengelesa. Hukuman yang setimpal dengan yang dia buat timan. Yang ketiga ialah minta tazzir ta'zir hukuman tidak ada ketentuan syarak. Diberi hak kepada khabdi. Menjentuhkan hukuman yang selalai, yang sesuai dengan ketalaan itu. Tapi dengan satu tujuan yang benar bernajar. Tujuannya memberi pengajaran kepada orang yang kena hubungi ta'zim. Bukan untuk torca fizikal saja Bila ada torca fizikal. Tapi selama-lama kita lihat ta'zim dalam Islam. ada Ataupun hudu dalam Islam. Tidak sampai Kapan hukuman yang Manusia dan Tuhan Hukuman sempat tak ada salah Mungkin Tuhan Kumpulan ada yang uh, tempat Atau orang Sifat bukan dalam daripun Ada gambar orang yang kena sempatan Tentang sempatan Atau orang Movie camera responya. Disenyuh dan masukan semua sesudah diunggu. Ditambah dah ditak dah sini. Dibuka kain di dibuka binatang tersebut. Nampak jadi gunung dengan ada gempa. Jatuh badan. Tubuh satu. Di tempur satu dampak dengan dengan tubuh muncul sekejap-kejap dilih dilih sekejap keluarga dua memang dengan kesempatan pecah memang itu bersyarakat kata-kata begitu saya sebut kata-kata bersyarakat terungkap masyarakat terlupa kelebatan Ada baju Atas saya, pakar ayu, dan ayu, tak pecahkan ayu, tak pecahkan Tak pecahkan ayu, tak pecahkan ayu Tetapi ini saja, itu bukan sekarang mana, waktu itu kita buat tadi bukan, bukan review untuk physical torture sangat Dan mengajar dia sebab kita buat Biar punya orang lain nampak ke Waliyah Syahat Adalah berumah bahawa Iman tu Bila mu'min Entahlah, kena ada sekolah-kolah Yang ma'ifah, satu burung Yang beriman, yang tengok Apa guna tu? Masa semuanya kita tengok sama orang sopan hmm. tu Sakut Dan dalam pojok Aku kenal kan ta'zirkan, ta'zir dalam tazir, hukum syara kisah hukum syara hurut hukum syara ada waktu yang orang tidak boleh nampak yang tidak nampak sebab pengajaran yang datang pada manusia kalau manusia buat hukum dia hukum dia jatuh pada manusia Allah tak jemput Allah tidak jemput Maksudnya aku tidak dapat hukum kamu, kamu buat aku tidak dapat Bagaimana? maksud. Kalau kamu berniat dan hukuman itu sebagai pengajaran kepada pesan-pesan, tidak dapat pengajaran. Orang yang dengar saya takut tidak mendapat pengajaran. Orang yang curi itu pun tidak dapat pengajaran. Dia dapat hukum hari ini selesai, balik bisa dicuri pula. Dia rumpul hari ini, selalu keluar dia rumpul pula mengukwak hukum um um dan terlalu dia mengukwak lagi apa? pemajakan itu dia berlain dengan hukum syarikat Allah subhanahu um wa ta'ala ini Allah berjanji wazani wazani wazani wazani wazani walau tak untuk membeli makan tak untuk beli lah. Namun sampai buku itu buku judul zina sampai zina di buku tapi itu sebentar. Kesemua itu taklah sampai. Macam sebab dalam semerang pagi untuk beramal dulu. Namun buku islam ada masuk dalam pagi tapi di pagi tidak ada. Bukan belakang, tak pernah bukan itu, tak ada hukum. Oh, okay. tapi yang penting tadi, ayat yang dulu, tapi ayat tadi tidak masuk. Bukan. Bukan. Bukan. Demi kita yang melihat hukuman itu, apabila orang yang berzina yang kena separuh, orang kena separuh terlebih dahulu. Buatnya tak khusuk bimakat berpilah, jangan kalau menyimpan rasa kasihan atau kasihan oleh orang yang dihukum intilah sebegini hukum Allah SWT ada kebanyakan, ada kegunaannya dan ada yang dihukum wassal, wassal yaitu fakta aliyumah jajahat bina kasyabah nakal dan menawa wa mahu Allah wa rahim yang curi, jenayah yang curi, sambil mencuri, potong tangan, itu balasan kepada Allah. Kejajahan bimah kasihan Allah itu adalah balasan yang setimbang dengan mereka buat tangan mereka yang curi dan menunjukkan nakanan benar. Allah. Kalau kamu buat begini, orang kata, aku berjanji dengan kamu. Aku nak cegah orang itu, nak cegah orang syair semua daripada melakukan jenang-jenang itu. Kenapa? Ujung ayat. Wallahu'azizun hakim. dan Allah itu dia orang kuat, anak berkasa, hakim, dia bijaksana. So yang bijak sahaja, yang bijaksana sahaja tahu nak buat penyakit itu macam mana jadi dengan syarat ini tetap tuan punya yang punya undang itu tak insyaallah sama Allah taala berjanji kita dah menaklupin Allah aku akan tipah manusia waktu pun dia tak ada buat kali keluar online dengan dengan kereta pun semua negara kena order dia tak mau ni buat Bukan sebabnya orang, orang tak nah, akan menangkalan Orang tak akan pusing hatinya Orang itu, tak akan pusing hatinya jadi tak berminat lagi Orang-orang tak berminat tak kalau tak itu dah Amin Sebab dia menggunakan orang Dia mampu, Coba dia maha-mahap -ma -ma rasa maha-puan Kita tahu maha-maham Dia nak mencunggu orang macam mana apa? Buat pemerintah, Tidak, kenapa pun adalah jauh-jauh yang berhakim menerima dengan yang tidak dilihatkan bagaimana nak mengatasi masalah manusia Datang ke manusia, tidak boleh menyesaikan masalah manusia Yang boleh menyesaikan masalah manusia, dia yang menciptakan Yang menjadikan manusia, tidak? Tetapi, angkara dia tak tahu. Jangan nak mengajasin. Angsana sudah. Anda bayangkan ada hukum takzir Takzir ini Allah beri hak, beri kuasa kepada Mufti. Selain kepada tang, selain kepada kisah, selain kepada peristiwa tangzi itu hak Allah menentukan. Bagi suami tadi boleh tergadai yang mana dia umumkan suami istighfari. Tidak baca baca, saya mendengar. Ia dengan macam kesedaran yang der derangan yang terakhir seperti so, so, di ah, dengan seorang-seorang amat Indonesia yang dikukul di ikan, dikukul dan ambil air dengan dari makan dan diminum, akhirnya saya mati itu contoh. Kalau dia sesuatu untuk membeli pengajaran yang berguna Setiap ada nama taksir Saat itu, hak Allah tak ada beri kepada orang hukum pakai taksir Pengajaran kepada suami Dan pengajaran kepada orang lain Yang akan tambah dan berikan Gina-ginai yang seperti itu dapat, dapat dibentuk Dapat dinyanyakan pada itu juga Sangat pun dapat dihapuskan langsung Tak mungkin mungkin teori, teori dunia Mampu orang kata Takkan ada jaya kita Nak hapuskan Dia naik juri dalam juri Tak mungkin tengok dunia Manjur dan sebagainya Macam mana orang ngomong Itu berbicara yang datang So, kita asaskan kepada kemampuan manusia dan kebiasaan dan anak manusia Tentang so, kita asaskan kepada Allah berlumah, berlumah. dan berpahal asaskan kepada Allah SWT dengan isa, pahal Dia mahal orang asa, dia boleh buat kekuasaan dia Jadi yang dia pasti dia boleh buat Sebab yang penting untuk kita lalik, semua teman-teman melihat -teman, ini cantik di kepada masalah yang. Lain bantu dan menjerih. Hukuman ta'zhim terhadap suaminya suami. Kalau tidak akan menjatuhkan hukum ta'zhim dalam bentuk yang boleh menyedarkan suami. Mati. Tersyukur kepada Allah tadi. Ta'zhim sampai boleh menyedarkan suami. Apa saja yang dimiliki oleh suami. Dan jangan kita percaya kalau kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ilham Allah berikan kepada dia. Berdengarkan sampai nak hukum hidup. Bukan dia yang nak membegankan. Sangat berhubung Allah. Allah buka ilaih sana. hukum yang aman sesuai untuk boleh menedahirkan dalam bentuk yang boleh menedahirkan suami. Bila suami sedang balik semula kebakan jalan, aman semula kematan. Jika, jika persisiran perpanjangan Hati boleh melantik dua orang Pantara Seorang mana yang telah uh, Kami sebutkan dalam uh, Sebelum ini Untuk minyak saya dan yang Atau satu Memang ya, satu Dia boleh lakukan Bagi kriptu Syarikat Bagaimana ini Bagaimana Hakaman Mengakhli Bagaimana Ukapan mereka ini sudah istimewa. Jawab perkara itu, Ada yang jujur benda itu kalau kamu berbangat nakul, perasan ini anak tidak tertutu tidak terkawan tidak ada kita, menegak, nampak ada bibi-bibi berbacaan. Bibi-bibinya membetulkan ada tetap tetap yang mungkin dah nak berbacaan. Tunggu, sahabat dia akan coba pergi kunjung. Bapak su, Hakam. Lantik Hakam. Hakam bukan Hakim. Hakam ini ada dua jawatan. Pertama dia wakil, tapi dia yang bersekirah. Dan ahli, sahabat itu dia pada keluarga suami. Wa hakaman mila ahlihan wakil daripada dia, isteri Hakam Kenapa dia hakim? Dia wakil Dia boleh mengesyorkan Dia tadi putuskan dulu Dia boleh mengesyorkan jalan keluar Penyesaian kepada masalah yang mereka hadapi di lalu dua Dia berapa berat-at-at-at-at Kami tidak sering mempunyai jalan keluar Dia berat Islam tidak memberikan pelajaran permasalahan untuk, untuk menyelesaikan masalah antara mereka dengan kuot sendiri, tanggung sendiri. Tidak. Islam juga mengajarkan bahwa si pembela nanti akan akan timbang timba, timbang dan ada berbagai ini apa masalahnya cari jalan apa jalan damainya. Kamu nak buat penyesaian Kamu nak buat penyesaian Tak dapat titik pertemuan Bila orang lain buat Memanglah boleh buat Macam kita kata orang yang masuk sampah dalam mata Dokter bakar mata Buka mata yang masuk sampah Dia dah luar Beli kerja lain Dokter gini Nak bakar ke mana Berpikir nak sakit Terpaksa saya tai online. Sama doktor tak yang turun jatuh dia sekali. Saudara, apa masalah dan keganjil kita tak nampak perisaan macam mana? Tak ada makna. Yang betul itu kita puaskan kepada Tuhan Allah maka bolehlah. Ya, kami tidak boleh melantik Kami tidak pernah melantik Orang berhantar itu Bagaimana yang telah kami sebutkan sebelum Ini untuk menyesaikannya Atau menceraikan mereka berdua Jika jalan ini saya Jadi butuh Itulah setelah itu. Semua jalan tidak butuh Tertutup kesemua Yang terlupa satu jaya Berpisah Atau berjalan Memang teruk lah Tertakzah dengan haromi masuk ini nafiq. Yang Quran beruntuk pada kerajaan. Cabar kepada kerajaan. Waiyata al-Raqam. Yuzdillah kullu min shadi. Kalau sampai ke Denmark, semua dan seterusnya, satu dan berdua, kita bercakap. Pernah disebutkan waiyata al-Raqam. Diperpaksaan kamu pilih jalan berpisah. Jukunilahku, kul mentsak kita berpisah dengan cara yang salah sungguh, dengan berpisah dengan ikut rasaan, ikut nafas, ikut yang salah sungguh. Dan apa yang ada salah sungguh di andalahnya, jangan terluka pada buat isteri dalam keadaan haid. Kena jalan cukup masa depan. Suci, do, sesen dan ha ha dia, mudah dia, nama apa dia? Nama anak sesen. Mengapa sesen itu di rumah tak sama, kalau di rumah tak sama, kalau di rumah itu aljahi. Rukunillah min mensabir. Allah memberi kekayaan, rina. Allah mengayah mereka, Allah akan bantu mereka jalan pasca-masih itu berpisah, duduk berpisah. Ya Allah, bulan bintang di kepeluasan hidupnya, kesenangan dia Allah bantu mereka. Jangan ada suami jumpa dengan pasangan baru yang lain sesuai masalah. Isteri pun ada jumpa pasangan baru yang lain pun berbahagia lagi. Ya Allah, bulan bintang di kepeluasan Allah bantu. Penasaran nak dapat banyak orang zamanana? Ah, pernah bantu lah dulu. Kau sengankan tak ada lawatan lawatan. Ini kerana woi ini peraturan hubud mintaklah musyuk dan atau emnadan pada dalam hal ini mana ada syahadat maaf Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul musyuk daripada suaminya. Atau tidak melayaninya, maka tidak salah bagi mereka untuk menjadi membuat perdamaian di antara kedua, di antara mereka berdua secara yang baik, karena perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada kerja yang lain. Yang pentingnya, suruh, suruhan jadikan itu perdamaian tetapi niat, nak berapa itu ada utara akan bantu untuk mereka juga seperti yang saya itu, sekarang suruh perubahan paham ini, sejata-jata yang memuliskan masa dikatakan setelah ok, so bahkan ini bahkan yang memujuk kepada kemasan saya, orang juga, berlaku yang tidak pencari luka dia boleh berlaku apa dia? lepas kita berkahwin lepas petang itu berkahwin dia dapati ada kejajatan sama ada jajan itu berlaku kepada suami, ataupun jajan itu berlaku dengan istri jajan itu bila berlaku jajan maka meminam dan atau jajat uh, Selepas akran Sebelum dukun. Atau menjajat pelaku Selepas akran Selepas dukun Selepas bermasalah Semua itu Islam Syarat Membaliskan Jenis-jenis Kejajatan yang boleh Diambil Tidakkan Syarat Tidakkan syarat Boleh sampai Boleh berpisah ada yang tidak boleh berpisah, ada yang berpisah berpisa dengan bayar maha, ada yang berpisah tidak bayar-bayar maha, ada yang berpisah dengan bo bobol-bobol bo apodihara. Seperti so, ini sangat penting untuk semua pasangan Komunisial oh, Pertahui. Kita akan memperhatikan pelajaran ini, pelajaran dua bahagian cacatan. Cacatan, mulih dan pasang. Dikah dinakulkan dan pesan daripada pasak nikah yang disubahkan oleh kejadian yang berlaku. Soalnya perkataan pasak ini pasak lebih kurang panas, lebih kurang cerah, tapi berbeza untuk cerah itu hak suami untuk menceraikan isteri. ...dan setahun, suami yang bergulit mempasahkan istrinya, tidak mengalah, tidak pasah. Dan pasah di secara khusus adalah hak yang syarat berikan kepada suami, kepada istri. Maka suami ada hak dengan penjahatan masyarakat, ada hak untuk menceraikan... Istrinya jangan lupa, jangan lupa, syabas. Memperihal pula kepada saudara istri untuk menentuk pasah. Pasah itu tak mencederai. Di mana di pasah masjid dan perangkaraan awliy. Maswati yang kita ini becercas itu berlaku. Suami yang berhulur pasah istrinya juga tidak dan suami juga, istri juga boleh tidak pasak daripada orang ini kepada suami yang ada cacat. Cacat yang macam mana? Ya. Pertama, cacatan yang membulihkan pasak mereka. Sungguhkan kesemua cacat itu boleh pasak. Ada yang syarat kata ini boleh, tapi ini tidak boleh. Apun tidak sejajar yang membolehkan pasang eka itu Cajar-cajar yang membuli pasang eka terbagi kepada dua orang Satu, jajar yang boleh menghalang kepada pelakunya Persetubuhan seperti terputus kemaluan Termati hujung bagi laki dan lubang para ketutup Disebabkan tubuhnya tulang tubuh, dan daripada perempuan senang pahamnya Terhalang adanya penyakit penyakit itu dia menghalang daripada berlaku dalam aminah dari pada supaya aminah tidak di mana pun untuk pertumbuhan satu di badan kalau, kalau itu terhalang itu tidak boleh bagi itu belajar belajar berlaku maka muridlah orang terpaksa sesuatu yang mencari yang tidak menghalang daripada pelaku dan pertolongan tapi terdapat penyakit menjijikan atau berbahaya yang menyebabkan keadaan soal diri sendiri dan dapat hidup bersama penyakit terpaksa menanggung keputahan perubatan seperti posta, sopak dan gila itu contohnya orang oh, sopak Tiada masalah, pak saya hubungan suami tiada masalah. Bukan kita, tapi dengan yang tuhan, digil yang lain, yang tuhan lihat, jadi tidak menghalang tentang hubungan suami isteri. Tapi saya juga orang yang orang tidak ada Hukum suri sendiri tidak mengajaknya, tapi dia ada cacah Bagaimana jadi sadaraku memutarkan kaum masalah Habis tidak dapat contoh, kalau gila berjelaskan Tapi dia memang penyakit, yang masalah hukum suri sendiri tidak ada masalah tetapi bermasalah antara hal lain, penanggungan hati dan sebagainya Suruh kedua-dua mana yang boleh ditutup pasal pada yang tidak Pemahagian keadaan yang dilihat kepada suami isteri, Kediatan yang dilihat kepada pasangan suami istri Berlaku dimahagi bulan tiba keadaan Yang hidup penikmahan Yang hidup pasti di luar Yang hidup pasti di luar Tidak pada lu Tanpa isa profesa, Dengan arah tak faham Bihara tak faham Pagi-pagi okay, tiga satu, caca yang boleh berlaku kepada dan yang ditelit, seperti ustaz, sopak dan gila, secontohnya. Si dia berlaku ini, di mana-mana pasangan, sama-sama berlaku, sopak, sopak ini menyeke kulit lah. dan semua menyeke kulit. Kalau um, ustaz, saya menyeke kulit yang kita paham dengan kursa dan kursa dan kursa sebagai gila itu mentah itu semua dijelas, semua sebuah tidak mulai mendapatkan keadaan yang khusus kepada istri saya tertumpu daging atau tulang yang bentuk bahan yang berubah sebagai wanita saya mulai mendapatkan keadaan cacat yang khusus kepada suami sehingga ia itu berbutuh zakat atau mati putih ini yang anda katakan contoh Orang tidak tahu sebelum perkahwinan. Atau tahu sebelum perkahwinan. Kalau tidak tahu lagi sebelum kamu itu kecacah-cacah ini. Menangkap yang baru berdua. Maka dia boleh menjaga. Bila tahu dah. Tahu datang dah. Tahu dah. Tahu yang dia mati muncul, sebahagia tuan-tahun Dia mengawal juga, tidak boleh menjaga masalah Seperti, sebut dianggir khiyar wa mahim Saya lupa berkaitan bahawa khiyar, khiyar ini tidak ada pilihan Saya akan teruskan atau tidak. Macam kita beli barang. macam ada khiyar majlis, ada khiyar ul Kita pilih, kita buat pilihan kalau ada keaiban ka pada perkara yang kita nak beli atau nak awil. Kalau kita nampak dia cacat, kita, kita beli juga. Kalau tuan sah dah beli, kita boleh beri balik lagi. Itu yang syarat. Dia punya pendidik atas halus. Caca yang boleh berlaku kepada suami dan isteri, jika suami atau isteri mendapati pasangan yang mempunyai penyakit gila, kosong atau sombong, dia punya pilihan untuk pasangan nikah. Jangan ada di sama ada dia juga mempunyai penyakit tersebut ataupun tidak. Kalau suami itu sombong. Awal berita, isteri pun semua kelirah, sama-sama. Ada pun, isteri berjangka senang, jangka puliu. Suami juga jangka puliu, jangan kelirah. Terasa orang senang, senang jangka, kau memang dah kau memang puliu. Dia pergi di ke kedai tu, dia nak pergi buka. Pilih keluar kedai tu. Dia punya, orang-orang. Nah. Dia ada orang oh, kedai lah. anak atau kedai tu. Korang apa orang bimba. Dia punya, orang-orang anak ni. Orang, dia biar, pak, nampak, dia ada katana, aku ada, aku ada, aku apa Dia punya, orang kata. Semua oh, anak-anak dia memandangkan Tidak, ya. aku ba, mau ajak dia Pokoknya tiba-tiba orang itu senang-senang Sebenarnya seorang yang sedih dia Kan di kampung kan ada banyak-banyak Baksud, orang kampung tak tahu Banyak bagaimana, dia bukan begitu ya, Selalu so, dulu di pintu Ada seorang senang Yang cakap begitu contoh kata. Man dia pergi mana? Tak tahu dulu. Mak ini mana? Orang nak suruh suruh pergi itu bodoh tak nak tunggu itu. Orang nak suruh nak jawab. Bahaya ni betul. Orang mak nak. Dia mau pergi kaunter orang dia. Pasal kot ada yang ada yang dia orang. Kalau muka aku, muka hmm. Kala -kala <tut Felicitas Newarker> Kala -kala aku. Kalau muka dia dia tu muka aku kan. Muka aku. Oh, orang macam macam ni tak boleh jumpa dia. Ini bah perjalanan orang duit dia tajala. Dia suka. siapa siapa sebab adalah telah meminta bahasa kena aku sohba <laughs> dan kena ikan sohba aku menentang langsung ingin yang dikatakan di. dan kira-kira sampai begitu ini kerana manusia merasa jijik oleh kerajaan orang lain tetapi tidak merasa jijik jika kerajaan tersebut ada prelisi ini ya, ada masalah walaupun sama Maksudnya suami dia kogak, istri dia kogak ada cacat. Kalau suami tidak cacat, istri cacat. Suami tidak cacat. Betul sebagainya, dia dua-dua uang ini cacat. Saya akan berkata, kalau sama-sama cacat. Suami dia sopah, istri dia sopah, dia tidak pasang, dia sopah. Tiba-tiba? manusia ini. Yang cacat begini tidak sah. Cacat di bawah tidak sah. Maknanya, sana bagi hak dia boleh minta pasah. Tapi bukan tukang, belum, siapkan, kan tuh keberatan belum dicapai kerana kalau minta cacat, kalau minta pasah, karena uh, istri kamu jalan tembangan. Kau yang lupa kamu tembangan juga. Kan? Tidak mencapaslah Penasih Kau cakap berhidup Tak pun Kau cakap yang sama juga Boleh bunuh Beri nasihat Tapi Syahat Memberi ah, untuk orang itu Mencapaslah Kerana Asal-asal Orang Dia lebih le, Lebih Dia menerima cacat Dari dia Dan, dan biasa Kalau hidup tidak Dia terima cacat Itu kepada orang lain Maka hak ah, itu diberi. Dari wujudnya Pilihan ah, Disebabkan Cacatan ini Dalil Dalil berhubung di Asyarakat Sebuah hukum syara Adakah berperinci Kebenaran atau kesalahan Dan kita nak sebut hukum Mesti kita getolak Daripada asal mana Dalil mana Bercakap ada dalil dari itulah yang menentukan hukum itu itu boleh berlaku untuk tidak sah atau tidak. Jadi, seorang mempunyai pilihan sama ada mempaksakan nikah atau tidak, disebabkan pasangan yang mempunyai jatatan yang disebutkan di atas, ialah hadis yang berhakir daripada Guru Omar katanya. Tak ada hadis yang baik akhirnya. Tidak ada keadaan ini yang dibawa semua hadis-hadis yang sahih Sebab sebab dalam cara kita beradajir, dan berhujab, dan berpegang Meskipun dia berada yang biasa, keluarganya sah Keluar hadis ada yang sahih Kalau ta'in pun ta'in yang tidak ta'in sangat Tapi dia tetap akan bukan hujab Tapi hujab yang sebenarnya adalah hadis sahih ini termasuklah hadis bahagia Apakah hadis Hadis ini adalah suatu yang sederhana Terperkaui dengan Seorang perempuan daripada Bulangan Rilfar Nabi Perkaui Dengan seorang perempuan Bani Rilfar Yang ketika Berkaui itu Nabi Tidak ada seorang maklumat Perempuan itu kadang-kadang mereka sekadang tahu bahawa perantai saya berkahwin. Sahijo Mak masuk, menemu Sahijo Sallam, baginda mendapati pada badan perempuan itu dapat penyakit somat. Dalam hadis lain, Nabi sebut para abik kafir kafir dibilangnya. Bagi-bagi itu jika Nabi berkumpul bersama dengan Nabi, dibuka baju dan sebagainya, dan berdampak dipindahkan dan tidak ada sopa yang besar. Baginda dia pada hati pada badannya sedangkan menyakit sopa, Nabi bersandar, Makailah baju dan kemandilah kepada keluarga kamu. Nabi bersandar kepada keluarga perempuan itu, kamu menyembuhikan kecacatannya daripadaku Terusak Nabi berkahwin Dalam seorang perempuan Bani Merimba Dan perempuan itu Ada sopak Di pintang ini Nabi dengan perempuan Suruh so, dia pakai baju dia balik Ambil kepada segala Pekakar-kakar pakaian yang di bawah Nabi hantar balik. Kepada dua orangnya dan Nabi mengingatkan mereka. Takkan saya tidak tahu anak apa yang esoklah dan apa tidak seburuk kepada aku dari Allah. Seolah-olahnya ada dua ni buat. Nabi juga kembalikan dan bercerai dengan perempuan itu. itu Aduh sebagai asal syarh yang ada dalam buku caca. Cacat yang tak ada sopan pun, sopan yang kulit putih ayam ah. dan begitu pun jika pasangan itu dari bawah jalan belum pasang, yang ini tidak pasang. Okay, imam syekh ini memberikan perincian umum al-qur'an tentang bishah dan pasangan sah misteri disebabkan penyakit utama. Ya kustak ini, dah ada zaman Nabi, dah ada adalah kelepasangan istri berpunyakit kustak. Walaupun tak sembuh kustak, tapi dia takkan keinginan jujah kustak ini. Sedangkan umat pun, orang dia memisahkan, menjadi sebab yang boleh dipisahkan kepada istri. Soma dan gila yang dihadapi Tidakkan seperti ini diambil berasakan Ketiru Tuhan wassalam dalam al-adhi-alim Ok, dibalik kepada asalnya Menanggila Wafir minal patizumi Kamadah biru minal, minal asyidi Danlah kamu lari Larilah daripada penyakit kota Sebagaimana kamu lari daripada sini Maksudnya kalau Nabi selalu Jangan-jangan dekati tempat ustaz kalau boleh kemulangin Maka ada ya Allah keranjin dan sebagainya Kalau itu nabi-nabi saya kadang Maka samalah soal istri perkara ya, berkawin Yang ada penyakit dan sejumur Soapak ini boleh dibincangkan dalam kebaruan Imam Syafiq ini berada dalam kitab karangan ini album Penyakit Soapak dan Postal boleh boleh. Menjawabkan pasangan Membunyikan orang-orang yang berpisah Hampir-hampir tidak ada Seorang pun yang merasa jenis Untuk menjima Dengan pasangan yang menghadapi Kedapak Tidak ia khusus bagi istri Jika orang Dapati kemana Pemaluan istri tertutup yang tertutup Ketubahkan tulang Atau janji yang tunggu Dia berhak membasahkan Perkahwinan kerana kegiatan itu ini menghalang daripada mencapai maksud perkahwinan yaitu perseluruhan saya sebut yang menambahannya so, terkenang poti berpaksa kenapa dia menghalang? maka pada pelan satu pun sepuluh tahu tahu tahu yang talak dan suami yang menghalangkan isteri yang ada dua keadaan, satu diutama dalam keadaan istri yang tidak melakukan sebagainya kesalahan yang wajah diutama. Kalau ini berarti suami satu nak bayar mutang yang lebih tinggi berbanding dengan pahala biasa. Mutang yang tinggi, kedua diwajib banyak nanti orang yang lain, bukan itu untuk yang adalah mencobai karena perkahwinan yang tinggal tidak banyak apa apa juga di ya, berbanding dengan pasrah pasrah pasrah ini bukan dengan keadaan suami melakukan kecacatan yang ada berada di hati ini perkahwinan dia tidak pernah banyak mutah kalau benar mutah dia pernah sekadar lapang saja. Maksudnya token membuangkan Dia unang oh, kalau dulu tak Mereka itu merasakan kepada kemampuan Tapi dia benar Kadang-kadang tak nak bayar langsung Lampu di pasangan ada, itu adalah cacat dia, dia tertipu dan sebagainya Apakah perlu tidak bayar ya? Itu guna di atas barang dalam Dia membecakan antara leluh Ok Ok Selanjutnya yang khusus kepada suami, jika isteri mendapati kemaluan suaminya terpotong atau mati buruk, jadi dihapkan kemampuan dengan kelecanaan daripada pihak suami yang boleh menghalang daripada tujuan perkahwinan. Maka isteri boleh menuntut bahasa alam atau memberi hak bahasa kepadanya kerana perkahwinan tadi sudah tidak berfungsi lagi. Ma'adhi. mati seorang perempuan dalam masyarakat. Al-Ma'adhi. Ma'adhi merupakan bahawa murah masyarakat menyatakan istirahat boleh mem memilih untuk pasta jika kemanuan suaminya dia dapat diterpotong atau mati wujud karena kecacat itu menghalang maksud perabilan. Sama dengan tadi. Cacat berlaku seorang perempuan dalam masyarakat. I mean, dengan berlaku cacat Yang sebelum daripada akad nikah Dan sebelum syuruh Itu satu keadaan Yang sebelum berlaku cacat Jadi berlaku lepas akad nikah Jika kata-kata yang disebutkan Juru ini berlaku kepada seluruh misteri Selepas akad nikah Kalau ada selepas Persebuahan atau sebelumnya Kedatakan tersebut boleh menghalang percubuhan seperti sepotong kemaluan atau mati kucuk bagi suami atau rumah marah istri terbentuk. Dijuapkan daging atau luk atau tulang yang tumbuh. Dari kita tersebut tidak menghalang daripada perlaku pertumbuhan. Seperti seorang puasa negara, pasangan yang boleh memilih untuk masa nikah. Sama perjalanan yang telah dirijakkan suruh ini Semua anak yang tercacau itu berlaku Dapat mengatakan kata Tidak mesti, ya Berlaku di tak mesti berjalan Kalau dia boleh tolare Sini boleh tolare, boleh-boleh Boleh boleh terima Maka dia mempunyai perjalanan Masak ini saya mahu juga dengan suami. Jangan berarti isteri dia jejek jejek. Tapi dia bertertari. Itu dia katakan bawa bawa. Dah agak nikah dah berlaku. Kalau sebelum senang. Tadi dah nikah tu. Bercakap nikah, tapi muda, anak, tapi mual pasang. Bawa bawa dengan pasangan Ini berlaku kerana suami isteri yang sama. Kalau belum kan? Tapi boleh berpisah. Tapi ini betul betul berbeza sah dan engkau yang ada melakukan jalan juga syarat masih nak, nak mengawal syarat masih nak beri jalan nak jatuhkan kami tapi jangan bercakap sahabat lah. lah, maka itu yang terbaik sekali kalau boleh walaupun okay. dimanapun masih wujud yang melakukan sepas pertumbuhan dikecuali dan diberkumpulkan makanya berlaku cacat dari lepas mereka lepas bermalam lepas bertubung lepas itu waktu dia tak boleh dan itu tak boleh tak boleh itu waktu dia tak boleh dengan senara sepuluhnya punya sekali tu. itu sepuluh ada Jadi semua macam dia, beraya di macam tu, macam dia dialah. Teng, nak nak macam orang ada kes khusus dan kita Ada orang ni, berangkulan macam ni, kau berapa, berapa, besuk berapa? Apa? Nampak ada. Tidak memikirkan apa tuan tu beruntung dia menyakit berlaku. Dia menyakit berlaku, kesemuaan berlaku. Berlaku hari ini, tak ada keadaan dan biagrah lawan ini. Dan penting banyak usaha untuk pemulihan hari itu penting sebab syarat tidak mau dengan segala itu berpengcanggara dan putus. Perkeningkan, kira disebut, menjelaskan berpisah dengan kuda hadis. Apa laku? Ya so, yang tersumbat oleh manusia, kalau yang dalam pasca boleh zaman insan berada kata istri dia, ya yang tersumbat oleh manusia berkuncang atas syabah orang berbuat apa? Kalau dihadapkan yang yang yang berpuak, usahannya macam Udah mudah untuk musimkan kerana arah kita ada tuh di mana wasiat, komposisi itu bersama wahyu Allah, kosih Allah Ta'ala kosih saja wasiat, komposisi itu luasnya kosih kosih Allah Ta'ala ada seluas semua langit semua bumi dan kosih itu mudah dulu atas arah. Aras itu susah berkali-kali kandas di perancis dan bumi. Jadi tangguh, wah melu ars arabika yang manis itu pokok-pokok zaman yang aras kalau um, ada, ah, pokoknya ada. Allah yang susah itu ditangguh oleh daripada susah itu ada. Tiada tiada susah mana. Bayangkan Sehebat Sehebat itu Arat Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan Yang Tuhan Tuhan Tuhan Tanah Yang Terlambat Itu Bukan Tuhan Arat Bukan Tuhan Kisika Nah apa Abang Tuhan Perkaminan Dia Ketika Muli Dia Mujerai Itu Mereka Mereka Allah Aman kepunyaan dan tambah dan besar Dan Allah juga tidak sedugi apa-apa. Tapi yang itu yang mana tuh? Dia katakan alqam min ghairi ba's. Apa yang tidak satu yang berlaku daripada dia berlaku. Allah yang begitu mudah berlaku maka Allah itu ya. Adapun apa yang sampai perkara nanti dia akan cuma nanti sudah kejadian tadi terjadi sahabat-sahabat menjelaskan dari sini dia mengandalkan Ibu Do'omah yang menjelaskan dari istri dia. Ok, itu yang dibenarkan boleh. Yang tak dibunyi, itulah yang dikatakan, yang tersusunnya kurang masyid. Berarti muncul yang berlaku, selama setelah Tuhan, diperjuangikan diripada hukum di atas. Dan bahasa Allah tersebut, istri ini hak untuk memilih bahasa kerana, Maksud nikah dengan istri itu mas kahwin dan pertuaan terhadapnya. Kalau jemputan sempurna eh, sebelum berlakunya majmuju, ini maksud dia. Ini dia dia tidak boleh. Kalau lepas itu tu semula kos suaminya tidak berfungsi maka tetaklah istri itu bangun dia boleh ada berita perkah uh, di sebuah negeri. cerita tentang dua dengan isteri Haji Bujang. Pokok ada dengan bahawa dia memberi tanggung tempo. macam ada orang yang dia boleh kem sini. dia apa nak bersetuju dia banyak yang kecubur, kecubur Okey Cubur, saya masuk musim panas Aduh, pun pun musim panas, lari tak guna Itu pun musim rumah Musim rumah pun tak jalan juga, itu musim lobo Lobo tak jalan juga, aduh, tak ada So, okay. ada orang yang Ada dalam musim, maknanya Masuk, kita nak Penyelidikan Nampaknya kan juga ada perubahan perubahan weather, bila cuaca berubah, kejadian berubah dan sebagainya. Apakah khabar yang pas berjalan? Terdapat sama dan tidak mudah dan tidak perjalanan yang berjalan. Bukan pasti kita kata itu memanglah pas berjalan boleh berubah lagi. Tapi itu yang cakap macam semua atau perubatan apa dan boleh. Potong dari perpastik bagi tangkuh yang sopah sampai hilang sopah Cacat, kubing dari cacat, senang dari belakang Terlepas tangkuh balik Masyarakat perlu sekali Jangan bacaan, itu bagi apa perlu banyak, spesiali pula aku Bagi hidup tinggi, berhubung Bagaimana kudang-kudang boleh tak beri Sekarang boleh-boleh bersama silyuku wakil Sebab acara memberikan apa saja tak ha, boleh untuk pasangan nikah. Pasangan nikah bukan jangan biasa beri kepada suami jika mereka istri yang cerdik, suami so, peristeri dan suka ya, wanita boleh berubah ya. atas nama wanita Bapak atau bapa, atau kata abang jadi wanita. Siapa sahaja yang jadi wanita. Dia berhak membuat tutup dan pasah akad mawar ini. Kena ya, bukan ha, yang diwarikan anaknya itu tak membuat tutup itu. Macam mana bagaimana berhak dapat berjua keberwali? Hah boleh untuk pasah nikah, Jadi mahu macam mana? Pasah kahwin segera. Ini yang bermakna. Pasah kahwin kalau ada jalan yang sebab kalau ada, kalau dia muncul, datang dia, jangan kahwin segera. Jadi, bukan sekali macam macam apa jadi pun Nabi yang berapakan Nabi yang berlaku, terus berjumpa dengan isteri, dengan isteri dia ada seolah terus Tukus Nabi berjumpa. Apa dia? Maka nampak dengan kamu, kalau nanti berjumpa dengan orang kamu, kalau Kenapa? Kalau tidak berjumpa dengan wakil, maka ada mahan kita tidak Cajan itu tidak tentu. Menurut orang ini, kalau kita tahu, ia tidak boleh diteruskan. Kebiasaan orang cajan itu Semua kelihatan boleh diteruskan dah lakukan dengan segera, karena ia adalah kian lain Macam saya buat ini, lain laki, pada ada kecajatan. Silihan kalau kecajatan datang dibuat dengan segera, kalau tidak bersedia. Tidak berada mendalam segera diri apa Apakah tak berhati dengan suami, tidak berhati-hati Kalau tak, kalau sahabat, sahabat dan menang sebuah daripada awal Penghati perempuan itu juga penghati hakim. Meskipun, sekarang orang-orang itu kepada hakim berpati. mungkin untuk tak berhati Jika ada orang daripada mereka mengetahui Kecatakan perangannya tetapi mendiamkan diri sahaja Haknya untuk faksakan perkahwinan terbatas Kecuali juga ada Jika dia tidak tahu bahawa dia berhak meminta perang Maka haknya bagi bekas Jadi ikmu yang boleh tambah tahu ada cacat yang tidak memungkinkan kalau rusukkan perkara dulu yang ketika pada puasa. Maka sesungguhnya dalam asam berpuasa di pada atasnya berpuasa. Sebab dia rela dengan keadaan itu maka terdapat pahala mak untuk raja. Kecuali dia. tahu dia akan begitu dan dia tidak datang mengatakan bahu dia kena minta segera. Bila? Ada kebohonan dan hak ah, kebanyakan yang ditutup kemudian, betul, betul, kemudian. Memperlukan kaunida, misi, di tidak, Basa memperlukan kepada khabadi, tidak akan mesti Soal kita berkaitan Bila basa, isteri yang meminta Atau suami yang meminta, meminta kepada siapa Dan meminta kepada khabadi Kita ambil, diri mana dunia pun eh, Termasuk orang Islam yang di Rahsyia, Tashkent, Moskow yang bukan Islam pemerintah, tapi di pun ada Muslim pemerinti yang ada orang yang memutuskan akal budi, ada di lain negara. Jadi itu sebahagian. Jadi masih ada orang yang berkhianati, yang jadi mengangkat kuasa bagi memutuskan akal budi, bapak tidak katakan apa memerlukan keputusan Haudi dan luar sendiri dalam keputusan Haudi memberikan dia ibu kuasa huafi yang mati pun cukup masih sebut tadi kalau Haudi dengan soal orang sama juga aku katanya uh, suami ke istri tadi dia dalam masa anak perjalanan jadikan ketubuhan dan pergi tempuh kalau dia pergi membuat dan takut sedang banyak yang perlu membuat akan pergi tempuh ...untuk membuat yang berbaik di dunia. Sebetulnya ada. Hal ini adalah kata-kata umat, dalam umum mengenali suami yang mati bocor, dia berjumpung serang masjabut. Sebetulnya. Pada ini kita nak kan berjumpung. Kita kena faham itu dijauhkan daripada masjid. Masjid berubah itu boleh dibakar orang. Masjid ini dah boleh, masjid dah boleh tak bersih. Bagaimanakan suami mati pucuk, misnah, dan doktor pun boleh. Tak boleh kena pengampunan. suami dan adik pada saat. Adapun isteri anaknya. Dia masih hidup. Di dalamku, elakkan yang terakhir iaitu bersumpah. Jadi mana nak awal? Kita kalau doktor berusaha kan, okay? Doktor berusaha, kan? Ibuannya yang kuat. Kalau jangan kuat, macam apa? Kesumpahlah pun dengan pasal nabi nubuat itu maka sah kemati ujung dan ada tuji pukus dan lainnya maka makan bubuk dan barang yang terpisah berita. Kebut kesan terhadap masa nikah dari sebuah perkara perkataan yang berlaku jika berlaku masa nikah atas permintaan suami atau isteri, disebabkan perkataan datang di atas maka bahasa itu berlaku sebelum pertumbuhan atau sebagainya atau berkata itu berlaku sebelum pertumbuhan atau sebagainya so, satu, jika bahasa berlaku sebelum pertumbuhan mas kahwin tidak dikenakan dan tidak ada bayaran nota untuk istri ini sebagainya berlaku jajah dan berlaku perlahan perceraian sebelum bersebubungan maka tidak kena waktu bayaran pun pulgasa suami maknanya kalau dia bagi dah duit pelanjar dia bagi dah nah, apa, dia boleh minta balik kalau nak minta di perimpian daripada ini kerana jika kerajaan itu berlaku kepada suami istri yang meminta pasar maknanya pecah-pecah kepada suami Isteri mendapatkan diri yang nak cakap, maka memang dia tidak berpulang mendapat bayaran. Itu maksudnya, oleh sebab itu dia tidak mendapat apa-apa. Dia berkata itu berlaku pada Isteri, Isteri juga tidak mendapat apa-apa. Itu kerana dia, dia yang cakapkan, maka dia tidak mendapat apa-apa bayaran. Apakah atau tidak mahal pun tidak, otak-anak dua. Jika pasah berlaku meskipun pertumbuhan dari sebelum dari pasang sebelum pertumbuhan kedua pasang perpisahan berlaku dengan hubung hati jadi berlaku serba seperti pertumbuhan. Maka tidak dapat berlaku supaya sahaja selesai akan atau berlaku ia ya adalah akan dan pertumbuhan dan suami tidak menjadi darinya, istri wajib Mendapat mahar mesin. Itu kalau ...tidak disembuhkan banyak-banyak maha. Kamu boleh berlaku perkahwinan dengan tidak menyebur maha. Ada, tidak ada pilihan. Kita boleh kita menikah atau tidak menikahnya dengan mas kawin dan sebagainya sekalian. -sekali. Ya tidak. Kita ambil menikah. Saya boleh menikahnya. Maha itu tidak sebur, boleh tidak sebur. Bagi dia berlakunya dan berlaku pula di perpisahan. karena cacat tadi tempat akan tempat tumbuhannya maka peristiwa itu dipukumi oleh suami kena bayar mahar risin dan lain-lain apa yang mahar risin mahar sepati apa mahar sepati mahar yang sama seperti berkata adik dia bor dia adik tambah dia apa jika ada sahaja yang berlaku, ada adik, ada abang, tak jemok, maaf, sudah lahir, lebih kurang, jika dia punya Jika tidak faksa, ada kegiatan, jika tidak faksa, dan kegiatan berlaku terhadap pertumbuhan, di sepi murid semua mas kawin, yang telah disebutkan ketika Ini kerana mas kawin, ini mesti dibayar dengan, Berlakunya Berlakunya, Melubah, hakikat, dan akhirnya persatuan secara wujudnya dua sebab pasal. Berlaku nyatakan sebab sebelum waktu tidak lupa hikakan dulu. Ini ini jangan. Bukan mata itu memang di mana kita kenakan suami sudah mendapat takdir persatuan. Dalam perumahan cahaya sebuah ayat sudah pada perkahwin. Berkucar-kucar dan sebagainya berpuasa dan perempuan tercinta mendapat mahadir, kita mahadir yang mana di bawah mahdul musa kita mahadir yang takdir yang mana di bawah mahdul nabi, mahdul musa man, mahad, mas kauh yang bersyukur semacam tahu Suami tidak boleh menuntut balik mas kauh daripada orang yang menipunya. Suami tidak boleh menolak balik masuk daripada wali atau isterinya yang menipu. Ini karena dia telah mendapatkan manfaat daripada para istrinya yang diminta ketika akan, yang dihilangkan di ketika akan. Dan bahkan perikuan yang berlaku ialah, istri atau wali tidak menceritakan kedatangan istri kepada suaminya dengan syarat dadar itu berlaku sebelum persekubuhan. Ini yang dilakukan oleh suaminya tidak boleh mencetakannya, dia ada bayaran tidak tahu dia bersumbang dengan isterinya, betulnya tidak lupa dengan kerja Walaupun cacat, walaupun sudah berpisah dengan wajib tetap beramal yang maha taqwa dengan Tuhan. Juga tidaklah kita dijangka beramal diri seperti berjumpa Allah yang tertinggi, atau bersumpah dengan Tuhan. There's a lot of people who can take care of.